Наталія Шахрай Сутінки у двох Роман «Заспокоєння» Видавництво імені Олени Теліги, Київ, 2001 рік Читає Світлана Дмитренко до книжки увійшли романи Наталії Шахрай, лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова», організованого «Шоколадом Корона» та каналом «Один плюс один». Протягом 2000 року на конкурс надійшло 758 романів, із яких відібрано 10 романів-лауреатів та 10 романів-дипломантів. Двоєлітніх людей, що все життя любили одне одного, повертаються доживати залишок відведеного їм віку в місто свого дитинства. Вона все життя прожила з різними чоловіками, а він любив тільки її. І ось, постаріла і хвора, вона дістається йому як омріяний і гіркий дарунок неба. Роман «Сутінки у двох» Наталії Шахрай. Лірична історія двох шістдесятилітніх людей, що на схилі літ переживають високі любовні почуття. Частина перша. «Сутінки напередодні». Стояв сірий дощовий липневий день. Валерій під'їжджав до старожинця, напружено жинучи свій автомобіль крутим схилом Чернівецької дороги. Машина була ще слухняною, двигун не дуже знушеним і на перевал витяг на третій передачі, хоча педаль акселератора довелось притиснути аж до підлоги. Тільки на вершечку гори, коли його привітав націлений на схід гарматою старий самохід часів Другої світової війни, автомобіль вирівнявся горизонтально, щоб одразу клюнути носом на спусковій вулиці Чернівецької, яка вела до центру міста, розташованого в улоговині Карпатський гір. З гори від танка за хорошої погоди на півдні виднілися сині румунські гірські хребти, на північному заході посилала привіт Вижницька Чорногора, а на сході губились у туманному мареві пагорби Глибоцького району, за яким починалися молдавські кодри. Валерій під'їхав до обіця свого старого товариша та однокласника Василя Гуцуляка. Господарство було великим. Два будинки, гараж із приміщенням для кафе на другому поверсі, кіоск, крамничка при в'їзді нагадували про кипучу енергію господаря та амбітність бізнесмена – котрий почав з нуля, одним із перших відгукнувшись на заклики давньої перебудови. Але розквіт у минулому. Проблеми з дружиною, непорозуміння з дітьми позбавили Василя надійного тилу, вибили з-під ніг ідейну основу його сімейного бізнесу. Бо коли не для дітей, то тоді навіщо усі ці муки – і раптове переміщення центру ділової активності на південний захід позбавило клієнтів. Деколи ще з'являлися відвідувачі, його ровесники, але таких ставало все менше, а молодь обирала собі інші крамнички та автомайстерні. Бо кому потрібен механік, який не розуміється на електроніці? Василь нікуди не виїжджав. Перебивався пенсією та випадковими ремонтами. Доля повернулася до мене спиною, – говорив він. Дурниці, все ще зміниться, треба тільки почекати. А це єдине, що в нас виходить добре. Незважаючи на дощ, двері василевого гаража стояли прочиненими, і постать господаря виднілася в напівтемряві біля верстака.